Звичайно, розумний адвокат знайшов би виправдання будь-якому злочинові, в якому замішана жінка невизначеного пардон, статусу стосовно чоловіка підозрюваного. Адже чоловік Міледі, слідчі так і сказав Міледі, поки що тільки підозрюваний. Проте найкращим. Адвокатом для будь-якого чоловіка завжди виступає жінка. Жінка, яка спричинила спробу неадекватної поведінки чи вимушеної його чоловіка присутності під час вчинення нею жінкою самозамаху, тобто спроби суїциду. Чи маю я рацію, міледі, що ви намагалися вчинити «Суїцид?» – питав слідчий гестапівець, майже лагідно зазираючи в очі. «Ви просто скористалися вигідним для вас моментом, демонстрацією зброї, яку так необачно зробив ваш коханець». Слідчий так закручував вибудовану кимсь версію, що у відповідь я мовчки кивала головою на аргументи підкидні і відверталася до стіни. І ось після тривалих роздумів на самоті мене пронизала думка віддати щоденник у руки майбутньому своєму адвокатові. Але ні. Адвокатові не треба. Адвокат – особа зацікавлена. Він захищатиме мене. Тим паче, що весь мій захист простіше ж простого. Що тут особливо доводити, коли все таке очевидне? Є продірявлена двома кулями жертва. Є нападник, є зброя, відбитки пальців, Балістична експертиза. А слідство матиме свою, більш цинічну, аніж адвокат, думку. З поведінки свого гестапівця я добре зрозуміла, як слідство шукає способу вплинути на мене, щоб вивести підозрюваного з-під меча правосуддя. На суді вони почнуть змагати одне одного – прокурор і захисник, і все може піти прахом. І з суддями так легко не домовитися. Та й нема мені тепер ходу до суддів. А мої плани і плани слідства на цей раз збігалися. Як лише їх реалізувати? Я не хотіла би, але... Буду змушена вручити щоденник таки цьому слідчому гестапівцю, щоб дати зайвий доказ своєї психічної неадекватності і цілковитої можливості підняти на власне життя руку із пістолетом. Цікаво, наскільки багатолітній щоденник може стати алібі для чоловіка, замордованого жіночими примхами, до такої межі, що він змушений був узяти до рук Беретто. Це як з якого боку дивитися. Щоденник – своєрідна історія хвороби пацієнта, а в цьому випадку історія жертви, яка сама хоче зробити себе підсудною. Але чи можна долучити до слідства – до слідства, панове, а не до наукових експериментів, такий вид доказів – жіночий щоденник. Адже все, про що йдеться в ньому, лише описередковано дотичне до злочину. Коли б це допомагало уникнути чоловікові ганьби і тяжкого вироку і звалити всю вину на мене, я готова хоч зараз віддати свій темно-зелений талмуд у руки, а хоч би останньому пройди свитові, не те, що слідчому. Але слідство – це психоневрологічна служба.